de la infància, de l'infància, de l'infància, de de l'infància, de l'infància, Càpsules sonores, aperitius sonors, per dimanitzar experiències de ràdio escolar. Benvingudes benvinguts a la nostra ràdio. Avui us portem un reportatge especial sobre d'exemple infants a aprendre la paraula i a ser escoltats. Farem una excursió sonora i escoltarem diverses veus i opinions. Però abans de sortir, preparem-nos. Veiem una mica al mapa i la ruta de l'excursió. Ens orienta la Laia Cuscoi, de l'Institut d'Infància i Adolescència de Barcelona. Doncs, d'entrada, em sembla important remarcar una dada que surt de l'enquesta de benestar subjectiu de la infància de Barcelona que per cert és l'única enquesta que es fa directament als nens i nenes d'entre 8 i 11 anys eh, i només això ja ens hauria de posar en alerta. I la dada és la següent. 4 de cada 10 infants de 10 i 11 anys ens diuen que no se senten prou ben escoltats per les persones adultes. 4 de cada 10. I el fet que això sigui així ens hauria d'alertar. D'una banda, perquè els infants tenen dret a ser escoltats, així es recullen l'article 12 de la Convenció dels Drets de l'Infant de les Nacions Unides, i per tant és un dret que cal garantir. I d'altra banda, ens hauria d'alertar perquè escoltar-los atentament no és només una qüestió de drets, que també, sinó que és una necessitat. Perquè els nens i nenes tenen un coneixement molt valuós sobre la infància que en realitat només ens poden aportar ells i elles en tant que persones que estan vivint la infància en aquest moment. Ens duem en un centre educatiu, on les nones i els nens s'expressen lliurement i són escoltats. Anem a descobrir les teves experiències. Que s'escolta a les aules? S'obre aquesta idea d'aprendre la paraula? La nostra vida està enmarcada per la veu. Néixem amb un plor i morim amb un sospir. En la comunicació oral, la veu és el suport físic que transmet els nostres missatges. Sense la veu o amb una veu que no tingui la potència i la crededat necessàries, la comunicació es fa difícil o gairebé impossible, però la veu és un senyal d'identitat. Ens reconeixem amb la veu, els altres saben qui som i també com estem. La veu diu moltes coses de nosaltres. Ens sentim molt més que no pas ens veiem, així que la nostra veu s’acompanyarà sempre. I malgrat no la reconeixem cada vegada que l'escoltem enregistrada, és una de les nostres marques d'identitat. Hem escoltat a la Leo des de ràdio Cervantes. Ella és cap d'estudis d'aquest centre educatiu de Barcelona. I què em diu l'alumnat? Ens quedem a la mateixa ciutat per escoltar el Marcel, la Valentina, l'Ibet i l'Emma des de l'escola Eura. Em dic Marcel i tinc 9 anys. Jo em dic Ibet i tinc 10 anys. Jo soc el Miquel Correas i tinc 10 anys. Jo soc el Miquel Juan i també tinc 10 anys. Em dic Emma tinc 10 anys. Valentina i tinc 10 anys. Em dic Arnau i tinc 10 oh. anys. Ens estan donant l'oportunitat de no dir tant l'opinió dels adults, sinó també poder deixar als nens arribar a parlar sense que no puguin decidir, perquè sempre totes les coses acostumen a ser els adults que ho decideixen, més de la majoria. I també pensar més en els nens i que no només els adults tinguin... La voluntat de dir les coses, jo crec que és algo molt important per a una infància i a veure com estan els nens i saber com estan perquè així poden començar a canviar coses, a fer que els nens se sentin millor, feliços amb la seva vida i que puguin seguir endavant. Aquest és el primer pas per canviar la societat, per canviar la societat i que tot vagi millor. Jo, lo més important, així en general, crec que és ser estimat, l'amor que et donen. Perquè si et passa qualsevol cosa, volint a l'escola, que et fa mal, el que sigui, l'amor pot arreglar molt ràpid. És com que quan tens amor te sents molt feliç i quan te sents feliç te sents, bueno, molt bé. I m'assumen si això de l'amor també pot ser que, per exemple, quan tu et fas mal, els teus pares et cuidin i també amor d'amistat. Uh, jo crec que els amics i la família eh, també és molt important perquè els amics et recolzen en una situació difícil, t'ajuden, et passen respostes amb les deures i la família uh -huh. uh, et cuida. Et dona de menjar... ja et no fa sé. que tu estiguis ben en moda el món bon estat. I t'ajuda a créixer i a sí. decidir les bones opcions. Espero que, ben de tot això, millori el món quan siguem més grans. L'Estela, mare de tres criatures, i veïna de Sant Pere de Vilmajor, s'expressa a la mateixa línia. Doncs jo, com a mare de tres nens i nenes, eh considero que és molt important que els infants tinguin veu. D'una banda, eh, crec que això els ajuda doncs, a verbalitzar les seves necessitats específiques i crec que això, aquest és un tema capital eh, al llarg de la vida i que hem d'anar aprenent ja des de petits i petites. Per tant, eh, crec que és un punt molt important. Després, eh, considero, a més a més, que participar és aprendre a viure en democràcia i, per tant, en el fet de participar eh, doncs, ajud els ajudem a desenvolupar hàbits i habilitats eh, que són propis de ciutadans i ciutadanes crítics. Eh, I aquest és un element que jo valoro molt eh, per l'educació dels meus fills i filles. I per últim eh, considero que això també augmenta la seva autoestima. Pel fet de saber-se escoltats, eh, ja que això implica un reconeixement de les seves idees i punts de vista. Per tant, eh, sí, participar i tenir veu i ser escoltats és importantíssim per la vida dels nostres infants i dels nostres adolescents. Quina societat volem? Com participar en els infants? En les decisions que també ens afecten? Com facilitar que siguem ciutadans actius? Som la veu del futur, però també les veus del present i el que diem és important. Per acabar, escoltem a la Laia Curcull, de l'Institut d'Infància i Adolescència de Barcelona. Pensem que escoltar els nens i nenes s'hauria de concebre com un requisit per poder prendre millors decisions, especialment sobre aquelles qüestions que els afecten. Així doncs, no es tracta d'escoltar per escoltar. Aquí està el kit de la qüestió. Es tracta d'escoltar per tenir en compte. Escoltar per tenir en compte. Saber que escoltar els infants no significarà necessàriament aplicar fil per randa a tot allò que demanin o que proposin, però tenir present que si els escoltem amb atenció veurem i serem conscients del gran valor que tenen les seves experiències, la seva visió i la seva opinió, i de l'enriquiment que suposa tenir en compte els seus punts de vista a l'hora de prendre decisions, sobretot si són decisions que els han d'acabar afectant d'una manera o d'una altra. Uh, uh, uh, uh. Abans de tancar, escoltem una cançó que m'encanta Mirades Tràvica, del grup Xiula Un tema que parla sobre la diversitat i la grandesa de les feques. Té dues mames, i quan li agafa la vergonya s'amaga a entrar les seves cames. L'Ester va néixer amb un sol braç, però l'hauries de veure com n'és de bona fent gimnàs. El Gael té més de 300 pigues, ho sabem què van comptar-les totes les seves amigues. La Patricia sempre ha portat ulleres, al cotxe li agrada mirar calent de les carreteres. Al francès fa dos anys es deia Lara. Van estar quatre mesos decidint el nom amb la seva mare, la Valentina fa futbol i és la Pichichi. Però no està pas inquiet, esperem que algun gran equip la fitxi, El Mohan té un trastorn a l'aspectre autista. Li poses un tema de xiula i es torna el rei de la pista. La Jèssica està enamorada de la Ruth. I li escriuen un paper, el més bonic que se li acut. L'Oriol, quan parla, a vegades tartamudeja. I té unes expressions tan ocorrents que a mi em provoca un pel d'enveja. La Yasmina és la més alta de la classe. Ens mira tots des d'allà dalt i pregunta, hola, què hace? El Patrick té dos papes. És tan xerraire que no calla ni cosint la boca en grapes. La Berta es mou pel món amb de rodes. No vegis com flipava primera fila en el concert dels Jones Brodes. La mirada pop centrada. Viu en un centre residencial Li muntant a l'habitació una nau especial La Maria no pot menjar gluten Li encanta a la farina i no les mans s'embruten El Jose viu amb la seva iaia Loli van acaba els dos vermells quan van tornar d'un joli La Carmina ens parla amb les mans I ha aconseguit que el pati no es molestin ni petits ni grans El Biel té síndrome de Down Mou les caderes com aquell cantant que no coneix James Brown La Judith confona el vermell i el verd és molt bona a trobar anar el seu hàmster Quan es perta el messià cada divendres fa dansa Si sona bona música el tio mai es cansa va tenir un càncer en un os prop del maluc I ara una pulsera i diu jo ajudo tant com puc El Yusuf té el fèmur de titani I és tan que va creuar amb tot total mediterrani L'Anayeli necessita moure's quan és a l'aula I mira quins dibuixos més corrats, que té a la taula Al Pons li agrada jugar amb nines diàlegs molt més guais que amb les patrulles canines, la Clara arriba als llocs tot xino i xano. i ara estic feliç que sigui ell aquí toqui el piano La mirada pop central que és la primera i després hi ha la lluna. El regalet que no esperàvem i que ens va venir tot d'una, amb una mutació genètica que de manera frenètica ens ha canviat la vida d'una forma bastant poètica. A la meva ninona, que li falta l'equilibri, però que amb la mà ens acarona i és genial que amb això vibri. I és que hi va haver dies que només veiem tragèdia, se'ns anava omplint la casa de joguines i ortopèdia. I amb això vas fent, vas tancant ferida, que segueix coent, però és que això és la vida, i et pot semblar que amb la vida haurem generat un deute, però és que també tenim una altra, que ara és fisioterapeuta i laixa baixa, fins a la lluna, que té atrofiat el cerebel, però que ens està donant més llum, mireu amunt, que a la lluna del cel. La mirada poc centrada, que és la prioritat,